ami 3840x2160 pixel, szintén 169-es arányal. Az UHD nem 1080 szorozva négyel magas, hanem maga az 1920x1080 pixel méretű téglalap fér bele négyszer. Ez tehát a Full HD-nak csak kétszerese, vízszintesen és függőlegesen nézve.